Девід лише одного разу побачив Лілі. Це сталося на другий рік у розробці, три тижні по його дев'ятнадцятому дню народження. Він був у Локшині з трьома іншими членами команди і науковим керівником доктором Фоусеком. Стіна транслювала футбольний матч з долини Марінера. Звук було притишено настільки, щоб можна було спілкуватися. З іншого боку було встановлено настільний екран. Вони під'єднали його до мережі Верхнього університету, тож між пляшками пива, чаєм та лукшиною у чорних керамічних мисках крутилася симуляція їх останньої моделі. Джерімін Го, його товариш по кімнаті, єдиний біохімік у команді, струснув головою і вказав на зображення поверхні Марсу, земольовану в їх лабораторії. Але ж сіль... «Засолювання не проблема», – відказав Девід. В його голосі чітко звучало розчарування. «Ми поставили натрієві помпи, пам'ятаєш? Сіль не накопичуватиметься на мембрані». «Панове», – сказав доктор Фусек владним і приємно здивованим голосом, – «останні сім місяців ви обговорюєте це питання по п'ятдесят годин на добу. Немає причин обдумувати все знову. Ми досить скоро отримаємо надійні проєкції». Джеремі почав щось доводити, потім зупинився, почав знову і знову перестав. Кесі Естінрад, їх експертка з гідросистем, що сиділа поруч, посміхнулася і сказала, «Якщо це реально спрацює, то ви, хлопці, просунете проєкт тераформінгу років на 20 поперед графіку. Ви це знаєте?» Доктор Фоусек підняв руки, наказуючи помовчати. «Симуляція майже закінчилася». Усі за столом затамували подих. Девід не знав, що змусило його оглянутися. Можливо, відчуття чийогось погляду, якийсь неспокій повз потилицею. Позаду шинквасу була Лілі, яка дивилася повз нього. Роки були нещадними. Шкіра її належала удвічі старшій жінці, а колись ельфійське підборіддя тепер виглядало за маленьким. На колінах лежала дитина, котра на вигляд мала місяців шість, проте була ще достатньо аморфною, аби визначити стать. Непомітний електричний імпульс пройшов крізь хлопця. На частину секунди він знову відчув себе п'ятнадцятирічним і необачним, як вогонь. Він згадав смак її поцілунку і майже проти волі підняв руку і злегка махнув. Він побачив, як вона його впізнала. Розширені очі і зміна розвороту плечей. Її вираз став серйознішим, навіть якимось сердитим. Від неї війнуло страхом. Чоловік, що сидів біля неї, щось промовив і торкнувся її плеча. Вона похитала головою і відвернулася. Чоловік розвернувся і зиркнув у натовп. Він зустрівся поглядом з Девідом, але нічого схожого на опізнавання Девід у ньому не побачив. Девід востаннє глянув на неї. Ось воно, промовила Кесі, коли з'явилися перші результати. Парубок поклав руки на стіл, дивлячись, як на моніторі з'являлися і укладалися у свої ячейки Дані. Він бачив, як піднімаються брови наукового керівника, бачив, як Джеремі розпливається в усмішці. І накотила ейфорія.